Вълшебното огледало. Някога по хубавите улици на Гренада се говореше само за едно нещо. О, колко тъжно! Толкова благороден мъж, а е ерген. О, майчице, ще си намери ли съпруга? Жените в Гренада не струват ли? Кажи ми, драги, сам ли ще си остане? Цял живот? Не, не! Не изречи такива ужасни неща! Той се служава партньор, а не кралица! Нека всички се молим, нашия любим крал, да успее да срещне своята красива, прекрасна булка! Ай, кралят ни е великодушен човек! Сигурна съм, че чак е подходящата жена. Но коя е подходящата жена за нашия крал? Това всъщност бе въпросът, който вълнуваше всички в Гренада. Ваше Величество, всяка жена би била късметлийка да се омъжи за вас. Аз не искам да е късметлийка. Жената, за която ще се ожени, ще бъде кралица на Гренада. Тя трябва да притежава силен характер и трябва да обича себе си и цялото ми кралство. Трябва да бъде добродушна и мила. Но, Ваше Величество, как ще разберем дали притежава тези качества? В това е проблема. Ще сължения само за жена, която няма тъмни петна в сърцето си. Ммм, може да поискаме медицински преглед. Какво? Дънкан, нямах предвид истински тъмни петна. Имах предвид, че сърцето и трябва да е чисто. <съкълзвава> Разбира се, че е това. Трябва ни нещо, нещо вълшебно, което да ни помогне за Това? Кралят наистина се тревожеше. Трябва ни нещо, нещо вълшебно, което да ни помогне за това. Той реши и на следващия ден извика в двореца Емилио, своя доверен браснар. Емилио, нуждая се от помощта ти! Ага? Кажи Емилио, какво става с кралство, което няма кралица? Защо ми задавате такъв въпрос, госпожо? Е, а защо не? Нашият крал явно не може сам да си избере съпруга. Е, добре. Изборът му на сапруга ще ми създаде големи проблеми. Какво искаш да кажеш? е. Дълги години, изчаквахме заедно, но най-накрая кралят реши да използва вълшебното огледало. Вълшебно огледало ли? Да, виждате ли, имам вълшебно огледало, което намерих преди години в пещерите. Само кралят знае за него и през всичките тези години ми се доверяваше. Сега! Иска да го използва, за да открие идеалната булка. И ще му покажа ли коя е булката и къде се намира точно сега? А показва ли бъдещето? Не, не прави такива неща. Показва само истинската същност на този, който се оглежда в него. Ако сърцето ти не е чисто, щом се погледнеш в огледалото, лицето ти ще се покрие с петна. Кралят е решил да се ожени за идеалната жена. Тази, която ще се види във вълшебнато огледало и няма да се покрие с петна. Значи, само богати и образовани жени могат да се огледат, така ли? Няма критерии кой може да се оглежда в огледалото. Единственото условие е жената да погледне в огледалото. Новината се разпространи като мълния. Всеки ден жените се скупчваха пред браснарницата, за да видят коя ще дръзне да се погледне в вълшебното огледало. Дните минаваха, но никой не се осмеляваше. Косите на жените израстваха все повече и повече, защото не ходеха при браснаря. Бащите на момичетата в Гренада бяха загрижени за тях. Фиона, защо не опиташ? И красивото ми лице да се покрие с циреи Не мога, татко. Значи смяташ, че сърцето ти не е невинно? М -м, не, т.е. да, т.е. о, татко, всъщност реших никога да не се омъжвам. Какво? Точно така. Ще живея с теб до края на живота си. Обичам те, татко. Не щеш ли? Оказа се, че Фиона не бе единствената заклела се никога да не се омъжи. Жените в Гренада предпочитаха да останат сами до края на живота си, отколкото да издържат теста и да се омъжат за краля. Някои от тях бяха толкова изплашени, че спряха да се оглеждат дори в собствените си огледала. от появата на цире и не спря до тук. Някои жени говореха, че са спрели да използват лъжици от страх да не видят по погрешка собственото си отражение. Ал, по-добре да се храня с ръце. Но госпожо, това са макарони. А Кой го е грижа? Обичам да ям макарони с ръце. Я вижте. И след като жените не стъпваха при браснаря, той подстригваше косите само на мъжете. Кажи ми, никоя жена ли не посмя да се огледа в огледалото? Не, nee, сир! Но това е ужасно. Аз до кога ще стоя ерген? Какво? Ти пък защо не се жениш? Ами, защото и аз искам идеалната жена. Аър... Това е ужасно. Толкова трудни за откриване ли са тези качества? Никога ли няма да си намеря булка? Е, ваше величество, знам за една такава жена. Тя със сигурност няма да се оплаши да се погледне във вълшебното огледало. Но тя е... Е, Коя е? Кажи ми! Овчарка! Емилио, умали си изгуби овчарка да стане кралица на Гренада? Как смееш! Защо овчарка да не може да бъде кралица, ако притежава качествата да стане кралица, това, че от семейство на овчари не пречи. Данкан! Не забравяй, че истинските лидери често са със скромен происход. намери намерия и ми я доведи! Денят, в който овчарката трябваше да дойде в двореца, бе най-очаквания в Гренада. Новината бе достигнала навсякъде и всички се бяха струпали пред двореца. Навсякъде шушукаха и обсъждаха. За, си, да, значи, казваме, много е а овчарката влезе плахо. Тя бе оплашена и притеснена при вида на толкова много хора на събрали се в двореца. Моля те, не се притеснявай, госпожице. Кажи ми, не се ли страхуваш да се огледаш във вълшебното огледало? ясно ли си какво ще покаже то? Ако има нещо нередно в миналото ти и сърцето ти не е чисто, лицето ти ще се покрие с петна. Ам... Разбирам, Ваше Величество. Но смятам, че да се греши е човешко. Всички грешим. Сигурна съм, че и аз съм правила много грешки и съм взимала грешни решения. Но съм се получила от тях. Все още се уча и винаги ще го правя. Не се срамувам от своите недостатъци, а ги приемам. Това ме прави по-силна. След като каза това, овчарката се поклони на краля и се запъти към огледалото. Всички в двореца замръзнаха в очакване. Сините очи и красивата кожа на овчарката стояха напълно безупречно в отражението. Тя се отмести и погледна краля, който я гледаше влюбено. Гренада намери своята кралица! Гренада намери своята кралица! Хората ликуваха, но изведнъж се чу пронизващ глас. Чакайте малко, искам да се видя в огледалото веднага. Мога да докажа, че в него няма нищо вълшебно, всичко това е лъжа. Думата си е дума. Дадохме възможност на всички да се огледат в огледалото но никоя от вас не бе достатъчно уверена да го направи. Дали огледалото има вълшебни способности или не, вече няма значение. Ти трябваше да се огледаш в него, когато имаше възможност. Прав сте, Ваше Величество. Извинявам се от името на дъщеря си. Кралице моя, никога няма да забравя какво казахте. Не трябва да крием грешките си от другите. Трябва да ги признаваме и да се учим от тях. Първо трябва да простим на себе си, за да можем да приемем грешките на другите и да им простим. И тогава сърцата ни ще бъдат чисти. А твоето сърце наистина е най-чистото от всички. За Гренада е чест да има такава кралица. Кралят бе щастлив, че откри идеалната булка. Брачната им церемония беше една от най-тържествените в Гренада за всички времена. Хората танцуваха и се радваха, че са намерили силна и великодушна кралица. А колкото до вълшебното огледало, никой никога не разбра ли е било вълшебно, защото най-голямото вълшебство се намира в собственото ни сърце край.